și în cer și pe pământ, și Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții vă întâmplă, iubiți ascultători, cu ocazia programului L199, care vă este adus prin intermediul preotului Valeriu. Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața capitolului 16 al Evangheliei după Luca, la versetul 10, verset din care am avut o serie de gânduri. Acelor gânduri le vom adresa pe cele care, prin bunăvoința dumneavoastră și cu ajutorul lui Dumnezeu, le-am pregătit cu ocazia lecțiunii de astăzi. După care, tot cu ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua studiul în cadrul capitolului 16 din Evanghelia după Luca. Desigur, înainte de aceasta, ne continuăm istorisirea visului foarte zguduitor pe care l-a avut un credincios cu inima împărțită în legătură cu venirea Domnului Isus. Ne aflăm așadar, în casa acumnatului povestitorului lucrării și acesta ne spune că, cu un glas serios și tremurând, ceea ce făcea ca toți să fim foarte atenți, continua Domnul Fane a repeta cuvintele rostite de credinciosul acela pe care cu zi înainte îl desconsidera. Credinciosul acela a spus deci, La un moment ales de Dumnezeu și cunoscut numai de El, Domnul Isus va veni pe neașteptate așa cum vine hoțul noaptea pentru a lua cu sine pe cei răscumpărați prin sângele său, fie că sunt morți, fie că sunt în viață. Această schimbare neașteptată trebuie să se împlinească cu iuțelea fulgerului. Cât ai clipii din ochi, va fi un mare strigăt, un sune de trâmbiță, care va fi auzit numai de către cei care se îndreaptă, adică de cei care sunt răscumpărați prin sângere Domnului Iisus. Și prietenul meu își continuă vorbirea spunând. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiul Omului. Mâncau, beau sensurau, până în ziua când a intrat noi în corabie și a venit potopul de a pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla Aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, să deau zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a luat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Vă spun că noaptea aceea, din doi inși care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul lăsat. Două femei vor măcina. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni domnul vostru. Auzind aceste vorbe, cumnatul meu, care până atunci mă ironiza, zise. Vai, mă tem că așa este. Și zicând acestea, și-a lăsat capul în jos, aproape deznădăjduit. Nu mai era de la început care râdea și făcea haz de dispariția soției și a copilei mele. Vai, cred că timpul acesta a sosit și s-a împlinit în fața noastră, zise el cu o voce din ce în ce mai stinsă. Și? Întrebarăm noi cu o voce serioasă, iar el răspunse. Și ceea ce este mai trist este că noi suntem printre cei lăsați. Orele treceau repede. Eu și Petru ne ridicarăm pentru a pleca privind ne unul pe altul cu durere, din pricina necredinței noastre. Ne-am luat rămas bun și am plecat. Ajuns și acasă, deschiseră rămușa și am intrat în casă. Dar, vai, casa era tot goală! N-am avut curajul să stăm acasă, prea era fioroasă de tot această tăcere ca de mormânt și această tăcere apăsa destul de greu asupra sufletelor noastre, dar pentru a nu fi doborâți de durere și cum casa era goală, lipsită de cei iubiți ai noștri, ne aduceam aminte de ei, însă în felul acesta durerea creștea și astfel mă gândi că ar fi bine să plecăm de acasă, adunându-mi toate puterile cu un glas forțat, zisei lui Petru. – N-ar fi oare mai bine să ne îndreptăm puțin către afacerile noastre? – Da, răspunse Petru cu o voce slabă. Curajul însă ne lipsea la amândoi. Fără nicio plăcere, vă parcă silit, fiul meu se îndreptă către lucrul său, iar eu, cu sufletul gol și apăsat, cu greu mă îndreptam către birou. O mulțime neobișnuită de oameni, femei și copii, vorfoteau pe străzi cu ochii plini de lacrimi, alții cu priviri pierdute, alții deznădăjduiți. Prăvăliiere erau aproape toate deschise, însă vânzare nu se făcea. Oamenii care se ocupau cu politica erau strângi grupuri-grupuri discutând cu aprindere această întâmplare neașteptată. În fața cafenelelor erau cete de oameni care vorbeau tare tot despre acest fapt, dar nu puteai să înțelegi nimic. În sfârșit ajunsei la birou. Băcai de seamă că omul care împăstra registrele lipsea, ca și comisionarul care mă servise cu atâta credință. Cei doi funcționari erau în birou la locurile lor, cu tocurile în mână, nefăcând nimic, ci priveau în câte un loc din tavan și nu scoteau niciun cuvânt. Vai, toate acestea au lovit greu în sufletul meu. Nici n a voi curajul de a le da de lucru, decât doar deschisei scrisorile sosite și plecai îndată către bursă. Abia putui să intru înăuntru că o mare mulțime umplea sala unde se făceau schimburile. Niciodată nu mai văzusem atâta lume la bursă. În loc să se audă strigătul agenților de schimb, în loc să fie zgomotul și galăgia obișnuită de fiecare zi, o tăcere ca de mormânt și pe fețele tuturor se citea o tristețe și o jale adâncă. Cum învoirea tuturor celor de față, președintele, în semn de doriu, din pricina marei dureri ce a cuprins orașul, o ca trei zile, bursa să fie închisă și în acest timp să nu se mai facă nicio afacere. O mulțime de necrezut de păreri s-au dat ca să lămurească această chestiune care a adus atâta jale și durere peste oraș, însă niciuna nu putea să mângâie vreo inimă măcar. Niciuna din aceste păreri nu putea să dea vreo nădejde de a ne mai întâlni cu cei plecați. Toate părerile ajungeau însă să recunoască în adevăr că ceea ce s-a întâmplat este un fapt supranatural. Ceea ce se observă este faptul că o jale de nedescris cuprinse pe toți și parcă toți recunoșteau în inima lor că noi, cei care am rămas, suntem cu adevărat vrednici de plâns. Iubite ascultător, dacă suntem oameni, așa cum se zice, îndepline facultăți mentale, nu se poate să rămânem indiferenți ascultând depânarea acestei istorii, în ciuda faptului că este numai un vis, pe care l-a avut un om trezit de Dumnezeu la realitate. Nici eu nu mi-am dat seama când am pus mâna pe această carte, am mai citit-o cu zeci de ani în urmă, poate, dar nu mi-am dat seama că mesajul din ea este atât de serios și, așa cum am spus, în ciuda faptului că este istorisirea unui vis, are în ea atât de mult adevăr încât nu te poate lăsa rece. Facă Domnul Dumnezeu ca mesajul acesta. Să trezească încă multe inimi la realitate, dar să le trezească acum, când trezite fiind, își pot schimba destinația și pot să se înscrie în ceata celor binecuvântați, care la venirea Domnului sus vor fi sus în slavă, nu aici pe pământ, în jalnică durere și deznădejde. Doamne, tată cerești, în bunătatea ta cea mare, folosește-te, te rugăm, și de mesajul care ne stă înainte în minutele care ne mai rămân în așa fel încât fiecare din ascultătorii noștri iubiți să fie trezit la realitatea aceasta și să-și pună viața în rânduială cu tine, ca la venirea ta, toți care am ascultat programul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, să te putem întâmpina pe nori, să ne iei împreună cu tine în slavă și acolo să ne bucurăm de rodul pe care ți l-ai câștigat în urma acestor programe. Amin. Ce pultată A dus-a pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate din zadar Nu uita, nu Azi e mântuirea ta L-a pus, l-a harul tău fi dos Și poți din ele să n-ai niciun Peți ascultători, ne aflăm așadar în capitolul 16 al Evangheliei după Luca, la versetul 9, în care Domnul Isus ne învață să ne facem prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru atunci ca atunci când veți muri, spune el, să vă primească în corturile veșnice. Când un creștin investește bunurile sale pământești în scopul de a mântui cu ele suflete prețioase și nemuritoare, prin aceasta creștinul se dezlipește de cele trecătoare pentru că așa cum am spus aceste bogății sunt numite nedrepte prin faptul că ne-au fost date prin harul lui Dumnezeu el ne-a dat sănătate el ne-a dat putere el ne-a ajutat să ni le procurăm că noi atunci când am venit pe lume n-am venit decât cu pielea după noi meditând asupra acestui loc din Sfânta Scriptură fericitul augustin scria Bogații numai atunci vor intra în împărăția cerurilor când îi vor introduce săracii. Numai când ei își deschid mâinile față de săraci, Dumnezeu își deschide ușile cerului pentru ei. Mai departe zice acela scriitor: vrei să fii un ispravnic înțelept? Ei bine, dăruiește ceea ce nu poți păstra ca să primești ceea ce nu poți pierde. Cu alte cuvinte, dăruiește tot ce ai, pentru că cele ce le avem aici pe pământ nu ni le putem păstra. Nu luăm cu noi nimic în groapa de 2 metri în care intrăm când suntem la sfârșitul vieții, deci nu putem păstra nimic. Să le dăm pe acestea ca să le câștigăm pe celelalte pe care nu le putem pierde, căci sunt puse la adăpost sus în ceruri înaintea Domnului, unde nu le fură hoții, nu le sapă rugina și nu le mănâncă molia. Tot în jurul acestui text biblic, unii din vechii scriitori creștini au spus așa. Sfântul Iangură de Aul, să facem milostenii atât timp cât suntem stăpâni, căci aceasta va să zică de a ne face prieteni din mamona, din bogățiile nedreptății. Mila și dărnicia deschid ușa cerului și această ușă, o putem deschide nu numai cu cheie de aur, ci și cu una de fier, ba și cu una de lemn. Sfântul Grigorie Teologul Să ne silim ca averea care trebuie să piară, să o schimbăm într-o răsplată care nu piere niciodată. Fericitul Ieronim Ce folos are bogatul când stăpânește toate bunătățile dacă nu are pe Dumnezeu care este Bunul Suprem? Îmi povestea mama mea că pe la anii 1920 și ceva... Un om foarte bogat, cel mai bogat om din Câmpina, de pe lângă Ploiești, se îmbolnăvise de o boală incurabilă, a chemat la el toți doctorii cei mai grozavi doctori, a început să strige în spasmele morții, vă dau bani să-i măsurați cu metru, nu mai scăpați în viață. o nefericitul de el, el nu știa că viața e în mâna lui Dumnezeu, S-a trezit prea târziu și se-a celor care erau tot atât de neputincioși ca și el să-și o păstreze. Dacă ar fi știut mai dinainte, dacă ar fi luat aminte mai dinainte la chemările Domnului și și-ar fi încredințat viața în mâna Domnului, n-ar fi ajuns acum disperat și îngrozit în fața morții și n-ar mai fi avut nevoie nici să cheme oamenii, ci s-ar fi dus bucuros la Domnul, iar banii aceștia pe care vrea să-i dea acum în schimbul vieții și pe care i-a pierdut oricum, ar fi putut fi transformați în prieteni care să îl primească, primească în corturile veșnice. Ilie Egdicul un alt teolog, spune așa. Unii câștigă cu bogăția materială pe cea nematerială, iar ceilalți o pierd pe cea nematerială din pricina celei materiale. Clement Alexandrinul spune așa. Averea nu este în ea însăși un rău, nici un bine ci este o unealtă de care te poți folosi rău sau bine. Sfântul Vasile cel Mare spune, Ceea ce mâine o să putrezească, împarte astăzi celui lipsit și ți-ai făcut în felul acesta un prieten pentru veșnicie. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Este o poruncă iubiților, faceți-vă! Nimeni nu poate să-mi facă prieteni. Numai eu trebuie să lucrez în privința aceasta. Prin bogățiile pe care le am, pământești și duhovnicești, adică prin împărțirea lor să-mi fac prieteni, pe Dumnezeu, pe Domnul Sus, și pe oameni. Cu adevărat zice Sfântul Ioan de Aur: de mi-ai numi mie o mie de comori, acestea toate nu plătesc cât un adevărat prieten. Toate bunurile pe care le dăruiesc ca să-mi fac prieteni, să le împachetez în înverișul dragostei lui Dumnezeu, dragostei care ne este dăruită numai prin Duhul Său Cel Sfânt. Altfel nu reușesc. Ceea ce facem oamenilor, facem lui Dumnezeu. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, zice Domnul Isus la Matei 25,40, Mie mi le-ați făcut! Prin prietenii făcuți pe pământ, ne-l facem prieten pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne fie prieten și prin el să fim prietenii cu toate ființele sale cerești și pământești. Condiția ca să ajungem aici este să ne dezlipim de toate și cu ajutorul valorilor spirituale și materiale, sub directa călăuzire și putere a Duhului Sfânt,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 apoi din ore, zile, luni și ani. Clipele trebuie străite bine și atunci și zilele vor fi bune. Trupul se compune din celule. Dacă celulele sunt sănătoase, tot trupul este plin de putere și de voioșie. Viața de credință începe de la simțuri și gânduri, după aceea vin vorbere și faptele. Purtarea din afară. Este oglindirea stării lăuntrice. De multe ori însă lucrurile sunt invers. Inima plină de pofte și răutăți se poleiește cu o purtare așa zisă cinstită. Dar asta se cheamă fățărnicie și este cel mai urât lucru atât înaintea lui Dumnezeu cât și înaintea oamenilor. Se întâmplă de multe ori în viața credincioșilor ca ei să se avânte în lucruri mari, misiune, planuri de adunări. Literatură, cântări, coruri, vizite pe la frați, fapte de darnicie, punctualitate la adunare, toate care sunt bune în ele însele. Dar uită purtarea sfântă și delicată în familie, cu soțul, soția, copiii, cu părinții, uită de purtarea sfântă și delicată la servici, să fie o purtare cinstită, uită vegherea de fiecare clipă asupra gândurilor, ochilor. Urechilor și inimii. Și nedând atenție acestor lucruri mici fac ca toate celelalte mari să fie compromise. E mai ușor să te avânți în luptă pentru lucrarea lui Dumnezeu decât să rămâi liniștit cu Dumnezeu, ascultând și împlinind voia Lui. Ne aducem aminte de Petru că a fost mult mai ușor să scoată sabia în grădina gețimanii decât să vegheze în rugăciune. Împreună cu Domnul Isus. Da, într-adevăr, este mai ușor să zidești un templu pentru Dumnezeu decât să fii tu însuți un templu al lui Dumnezeu. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, spune Domnul Isus, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Luther scrie acest cuvânt cu cărbunele pe peretele camerii sale pentru ca să-și conducă viața după el și doar omul acesta a făcuse lucruri mari în viața lui. Chiar domnul nostru, care avea să facă cele mai mari lucruri și să ia hotărâri așa de întinse cât nu se poate spune, a fost credincios în cele mai mici lucruri. Iar noi, bărbați și femei, în a căror viață e vorba numai de cele mai mici lucruri, putem să luăm bine aminte la cele mai mici lucruri ca să fim credincioși în ele. Chiar dacă tot anul nu suntem chemați să facem decât mereu aceleași lucruri mici, nu trebuie să fim neglijenți cu ele nicicum, ci trebuie să le facem așa cum trebuie. Tocmai în aceste lucruri mici trebuie să se dovedească și să se arate credința noastră. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, spune Domnul Isus, este nedrept și în cele mari. Nimic nu este nensemnat pe lume, spune Schiller, un poet german. Martirul Sextus, care a trăit pe la secolul III, scrie așa. Privește orice păcat ca nelegiuire de ateu. Trăiește și în lucrurile cele mai mici, căci nu-i lucru mic să calci porunca în cele mici. Nu numai păcatele mari duc sufletele la pierzare, ci și greșelile mici. La Apocalipsa 21 cu 27... Cuvântul arată că nici chiar ontinăciune, deci nu e vorba de păcat declarat, ci doar ontinăciune, nici atât nu intră în cer. Ce putem să spunem noi față de lucrul acesta? Cine dintre noi ar putea spune că în viața lui nu există nici întinăciune? Ei bine, întinăciunea aceasta, care vine din păcat și care aduce păcatul și din pricina căreia nu putem pătrunde în cer, nu se spală decât cu sângele Domnului Isus, De aceea trebuie să apelăm necurmat și nencetat la El pentru spălare, curățire și sfințire, ca să putem fi siguri, să avem liniștea că la venirea Lui vom fi luați cu El în cer. A te juca cu ispita este un lucru care are urmări triste. Cezar a fost ucis cu pumnale. Un pumnal îndreptat spre inimă face o rană tot atât de ucigătoare ca și o sabie învârtită cu amândouă mâinile. Iar un păcat mic, de care nu ne-am pocăit, are tot atât de rele urmări ca și o mare călcare de lege. Brutus Cassius și ceilalți conjurați n-ar fi putut să pună capăt vieții lui Cezar mai sigur cu săbile decât au făcut asta cu pumnalele. Moartea se poate ascunde într-o picătură și poate să plutească într-o înghețitură de aer. Cele mai mari primejdii pentru noi sunt ascunse în lucruri mici. În cel mai mic păcat poate să stea ascunsă o știre de rele, un stup de grozăvii în care fiecare albină poartă cu ea moartea. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Orică falsifică cineva bani mărunți, orică falsifică bani mari, același lucru este. Orice păcat îngrijit cu bună știință și păstrat în inimă, dovedește pe cel ce este așa ca pe un trădător al lui Dumnezeu. Cu toate că n-a săvârșit nici omor, nici prea curvie, lucru care se aseamănă cu falsificarea banilor mari, poate să fie înaintea cerului un criminal, chiar dacă spune doar o minciună sau cultivă mândrie sau are un oarecare fel de ură pe cineva, lucruri cu care... Foarte mulți dintre noi se poartă atât de ușurate, ca și cum acestea n-ar fi decât o falsificare de bani mărunți. Duhul răzvrătirii este același oricare ar fi felul în care se arată el. Câtă grijă ar trebui să ne insufle acest gând? Cu câtă băgare de seamă trebuie să fim cu privire la lucrurile care trec drept mici nedreptăți? Oul din care iese nenorocirea poate fi mai mic decât oul de țânțar. Și o lume de neregii se poate ascunde într-o picătură de răzvrătire. Doamne, ferește-ne de cele socotite mici, ca bani mărunți, și atunci nu vom săvârși păcatele mari. George Mueller povestea odată despre un băiat care a intrat pentru oară un oară într-un serviciu. Serviciul lui îi cerea ca în fiecare dimineață, la ora 8, să fie prezent. La început s-a ținut de această datorie cu strictețe și era într-adevăr la ora 8 la serviciu. Mai pe urmă a luat seama că stăpânul lui venea la serviciu la ora 8 sfert. Atunci și-a zis, ce-o fi dacă voi întârzia și-o 10 minute, stăpânul meu vine la 8 sfert oricum. Și-a făcut un timp așa. După o vreme însă a început să nu se mai simtă bine făcând așa. I se părea că înșală pe stăpânul lui și s-a simțit nefericit. Cugetul îi spunea că nu se ține de cuvânt și s-a hotărât să fie în felul acesta iarăși la ora 8 punct la serviciu. Așa este și cu creștinii, a urmat a spune George Müller. Câte vreme sunt credincioși și fac voia lui Dumnezeu, sunt fericiți. Lipsa de credincioșie în lucrurile de fiecare zi ia pacea și împiedică legătura cu Dumnezeu. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, spune Domnul Isus, este credincios și în cele mai mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Câteva gânduri din vechi scritori creștini asupra acestui verset ne vor ajuta să înțelegem mai bine adevărul cuprins aici. Iată-le! Sfântul Doroftei de Gaza Virtutea și păcatul încep din lucruri mici, însă duc la lucruri mari. Sfântul Grigorie de Nazianzi Un lucru mic este un lucru mic. Însă credincioșia în lucrurile mici este un lucru mare. Lucrul, oricât de mic, făcut cu dragoste, este bucuria cea mai mare a unui suflet mare. Sfântul Ioan Scăraru, cel ce se mândrește cu darurile naturale, adică cu mintea scuțită, cu șurința priceperii, cu iuțeala judecății și cu alte capacități, căpătate fără muncă, acela nu va primi niciodată bunătățile supranaturale, căci cel ce este necredincios în cele puține va fi necredincios și în cele multe. Irie Ecdicul Nu vei putea ajunge la virtuțile mai mari dacă nu vei atinge vârful acelora care-ți stau deja în putere. Spântul Isac Cine e leneș în cele mici nu va fi harnic nici în cele mari. Unii spun așa, învățături de căpetenie sunt puține, credeți-le și trăiți după ele și atunci veți fi mântuiți. Asta ar fi întocmai ca un om care ar crede o casă, dar nu se îngrijește decât de temerie și nici de cum de ziduri, de ferestre și de acoperiș. Dacă v-ar lua cineva acoperișul de pe casă și v-ar zice că temeria este sigură, nu este așa că n-ați fi mulțumit? De ce atunci să fiți fără grijă cât este vorba de lucrurile duhovnicești? Ceea ce nu e de căpetenie pentru mântuirea noastră, poate fi de căpetenie pentru mângâierea noastră și de trebuință ca omul nostru duhovnicesc să fie întreg. Cum poate fi biserica o casă desăvârșită a lui Dumnezeu dacă una din părți lipsește? Nu! Trebuie să primim tot adevărul ca să fim un templu sfânt în Domnul. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu din cer să ne ajute pe toți să fim foarte atenți de acum înainte cu privire la lucrurile mici. Să fim sfinți, curați, cinstiți și plini de dragoste în relațiile noastre familiare, la servici și prin tot locul pe unde ne învârtim. Anunțăm aici încheierea programului L199 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.